mtazamaji wa Asta TV karibu katika chaneli yetu tunakuletea historia mbalimbali mbali. na hi leo historia ya kabila la Wandamba Wandamba ni kabila la Tanzania wanaoishi kiasili katika mkoa wa Morogoro wilaya ya Kirombero hasa katika mji wa Ifakara pamoja na vijiji vya Mofu, Ruipa, Mbingo, Mgeta, Merera, Chita, Mrimba. Ngombo na Biro. Aseli, Wandamba pia wanapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi ya Tanzania, takribani katika vijiji vyote hapa nchini. Lugha yao ni Kindamba. Wenyewe wanatamka Chindamba, ambacho kinafanana sana na Kimbunga kwa 69% na Kipogoro kwa sita. Wapogoro ni watu wanaoishi katika wilaya ya Ulanga mkoani Morogoro. Na hiyo inathibitisha kwamba asili yao ni moja. Ko, kulingana na historia na tafiti za kihistoria, za kwanza za Kindamba ziliishi katika eneo la Biro ambapo kulikuwa na kanisa na shule. Ikumbuke kipindi hicho wilaya ya Kilombero litambulika kuwa ni wilaya ya Ulanga. Shuhuli kabila la Wandamba kwa kawaida ni wakulima wazuri wa zao la mpunga. Lakini pia ni wavuvi wazuri sana. Siri mojawapo wapo ya Ndamba kama anatembelea nyumbani kwao lazima mpike wali. Kabila hili ni maarufu sana kwa kupenda wali na ndio maana hulimasana mpunga kuliko zao jingine. Dini, wandamba ni waumini wa uwa makanisa ya Kikristo hasa kanisa Katoliki kama krismasi, na mwaka mpya, kibai ubatizo, ndoa Sikukue ya wa wakulima na kadhalika. Hupendelea sana kusherehekea sikukuu hizi. Licha ya mtumbwi, pia hata nyumba zao ni za kujikinga na mafuriko kwa kuwa wanajua wanaishi katika maeneo ya bondeni, kwa kufuata ardhi yenye rutuba kwa ajili ya kilimo cha mpunga na uvuvi wa samaki. Na kutokana na hilo, Wandamba wana nyumba za maeneo hayo maarufu kama lingo. Lingo ni nyumba ndefu iliyojengwa kwa miti mirefu kama nyumba ya gorofa moja na hivyo usaidie kuepuka mafuriko ambaye hukaa kwa wiki au kuendelea lingo hujengwa kwa miti imara hivyo ni vigumu kuanguka mila na desturi kwa kawaida kijana wa kindamba shalti ajue kuogelea kwa sababu asilimia kubwa ya shughuli zao huzifanya katika mto kama vile kuvua samaki kusafiri kuoga na kadhalika. Kwa upande mwingine waandama hupendelea sana kuzungumza. Na ni hodari wa kuzungumza. Ukimpa nafasi ya kujieleza, atajieleza kwa tisini na sio washari. Wandamba hawapendi ugomvi ni wakarimu ila pindi anapoona anaonewa, hofu Na Naendapo watakosa haki ushirikiana katika kutafuta haki wapo tayari kuanzisha vurugu kubwa za kikabila matukio mengi katika wilaya hizo enajeleza juu ya kabila hilo na makabila ya wafugaji hata serikalini wanayafahamu Utani wa wandamba watani wa kabila hilo la wandamba wakiwemo wangoni, wambunga na wengine upenda kuwatania wandamba kamwe huwezi kushindana na mndamba kumla samaki mwenye miba mingi kama perege na wengineo ni lazima atakushinda tu Wandamba hupenda kuishi pembezoni mwa mito mikubwa katika bonde la Kilombero kama vile mto Kilombero mto Mpanga mto Fulua na mingineyo mingi ya Morogoro hiyo yote kutokana na vyakula vyake anavyopenda kama mpunga hulima bondeni pia samaki upatikana katika mabonde ya mito. Chakula cha asili. Wandamba ni maarufu kwa kupenda kula wali na samaki. Hata kwa mwaka mzima ukimpikia chakula hicho, wala hata kikinahi. Hupenda sana samaki. Huweza kumla samaki bila kutoa miba. Miba hutoka yenyewe pemezoni mwa midomo. Lakini pia chakula chao kingine ni ugali. Vinywaji vya asili. Wandamba wana vinywaji vyao vya asili kama vile pombe ya mpunga, pombe ya mahindi maarufu kama komoni na ulazi. Ngoma za asili. Kwa upande wa ngoma, wandamba wana ngoma nyingi ila ngoma kubwa zipo za aina mbili na hupigwa katika matukio tofauti nazo ni lindenda na sangula. Lindenda ni ngoma ya kindamba ngoma hii hupigwa katika msiba hasa wakati wa siku ya arobaini ya marehemu na kadhalika pia endapo marehemu atacha osia kuwa endapo atakufa ataomba apigiwe ngoma hiyo wakati wa mazishi yake ndugu hufanya hivyo kwa ufupi lindenda ni ngoma ya kuomboleza msibani katika bila la kindamba sangula sangula ni ngoma ya kindamba ambayo hupigwa katika sherehe siku kwa mbali Azuka katika kipindi cha mavuno mwezi wa sita kuendelea hadi Disemba kwa kuwa asilimia kubwa kwa upande wa wanawake wa Kindamba kujifunza kazi mbalimbali mbali, mapishi, kulea watoto na kilimo. Wanawake wa Kindamba ni hodari sana kwa kutunga mahindi na kupepeta. Na hii ndio historia ya kabila la Kindamba iliyoletwa kwako na Esta TV na kusimuliwa na Potina Safiel.